Hoofdstuk 70 Joosefse versoek om versachting, die woede van sy aan die drie ter dood veroordeelde priesters, die smekinge van die veroordeeldes verbarmehartigheid. Joosef het nou nader aan sy reenees getreen om gevra, Geachte liewe vriend, is dit jou volkome ergens om hierdie drie verafgods dienaars te dood? En Serenius, vol woede teenoor hierdie drie hoogsgevoelige menslike tiers, sê aan Josef: "Ja, my vreewe vriend, ek wil hier 'n voorbeeld stel waaraan die volk moet sien dat ek niks so onverbiddelik straf as totale liefteloosheid nie. Wat 'n mens sonder liefde en sonder enige gevoel van medelee is die grootste kwaad op aarde." Alle verskerende diere as lammers in vergelijking met hom en die foeries van die hel kan vergeleke met hulle nauwelik slechte leerlinge genoem word. Daarom ach ek dit ten eerste as die hoogste plig van die ware heerser om die volk van die volker om selkere monsters uit te roei en volledig van die aarde te verdelg. Priesters moet die volk immers in die besonder in liefde onderricht Hulle moet aan elk in een goeie voorbeeld stel. As hier die vernaamste leraars en leiders van die volk dan voories word, wat moet hulle leerlinge dan wel word? Weg daarom met hierdie gediertes. Ek denk nou alleen nog na oor die mees pijnlijke manier van doodmaak. Vind ek dit, dan sal die straf dadelijk aan hulle voltrek word. Jozef het het nauweliks gewaag om iets meer aan Sirenius te sê, want hy het hierdie woorde met groot ergens gespreek. Na Rikkie het die drie priesters voor Sirenius neergeval en om, om baremhartigheid gesmeek met die versekering dat hulle hulle leven zekerlik sal verander en dat hulle ook bereid was om onmiddellik hulle priesteramt neer te leeg vir die verkryging van barmhartigheid het hulle self op die priesterlijke wet beroep, wat hulle daartoe sal so gebring het, om soe en nie anders op te treenie. Maar, Serenius sê, Dink julle booswichte dan, dat ek die wette van die priesters nie ken nie? Luister, die speciale offerwet lui soe, indien enige volk duidelik ontrouw aan die goede geword het, dier hulle losbandigheid en die goede die volk dan besoek met oorlog, ongersnoot en pes, dan moet die priesters die volk tot verbetering aanspoor. Luister die volk daar dan moet die priesters hulle weer seen en die volk verplig, om ter versoening van die goede bepaalde offers aan goud, vee en graan na die priesters te bring, wat die die offers dan moet wei en daar een reekwerk van moet maak. Daar sou dan echte soe hard nekkige uh, onbekeerbare volk bestaan, wat die spot drijf met die priesters. Dan moet die priesters die spotters met hulle kinders laat gryp, en hulle 7 maanden lang kan onderaardse vertrekke met die tigroede onderrug. Bekeer die boosdoeners hulle, dan moet hulle weer op vrye voet gestel word. Bekeer hulle echte nie, dan moet hulle dier die swaard omgebring word, en eers dan as soenoffer aan die gode verbrand word. Lai die ouweise ouwe offer weet nie so nie? Was hier oorlog, hongersnood of pes? Was hier die prachtige jeug ontrouw aan die gode? Het jylle hulle van tevore siewe maanden lang onderrig? Nee, maar uit eersig en geilheid wil jylle hulle doodmaak, en daarom moet jylle sterwe as die grootste misdadigers, van julle eie wette,